що про мене думають побратими. Та якщо я не приведу вчасно, не дай воду з кіннотою, мені й жити на світі не можна. Ми найдувалися, я на солом'яній патеруці, а Савка на вовчій шкурі. Ще день і ніч, і аж наступного дня по нас прийшли райці. Не знав я, сміятися мені чи плакати. поважний суд займався нашою дрібною справою. На лаві, покритій килимом, висідав сам полковий суддя, котрий прибув з Полтави, поруч нього кобеляцький отаман, на незасланій лаві троє лавників, за невеликим столиком збоку писар, ще й кілька райців за його спиною. Всі приділі, всі поважні, урочисті. Щоправда, виявилося, що справа оклятій, не є головною, нас привели зарані і заштовхали в куток. Першу розглядали справу о збавленні панянства. Багатий, дуже багатий козак-сміян, що тримав на базарі пивну комору, де торгувала його малжонка, випивши в тій коморі два корячки пінни та кухоль пива, прийшов додому закусювати пирогами з квасолею та яйцями. Подавала пироги молода наймечка, паська. А чи надто вже вихиляла станом, чи вельми шумувала панові-сміянові в голові пінна, Злапав він паську та повалив на ліжко. Паська кричала на гвал, що вельми важливо, без такого крику справа до розгляду не береться. Те чули дві сусідки, в чим і посвідчили, а дошпетні в цьому ділі достойні шани та віри гідні дві куми, Литовка та Вербелиха, встановили по знаку, що збавлення панянства сталося. Цього не заперечував і сам Сміян. Чорновусий, гарний на виду, вже не молодий козак, він сидів не наче на гарячій пательні, не знав, куди подіти очі, куди сховати руки, крутив у них незапалену люльку, хилив буйну голову, і хто знає, що його долягало дуще, власна нестатечність, сором чи кара по тому. Мабуть, сором у нього вже і діти майже дорослі, і він стільки навхалося в хату далеких та близьких родичів, сусідів, Ще й не всі втопились, декотрі заглядають у вікна, топцують на подвір'ї, їм теж все чути. А паська, носата, мура, ще й криворота зовсім не тратилася, крутила головою на всі боки, і я не витримав та крикнув, «Та мені, коли б все платили за те панянство, то я б його не взяв». Чим викликав сміху громади та невдоволення в суддів. Суддя не казав писареві, Подивитися вправо, той довго гортав товсту затріпану книгу. Відтак що читав про себе, ворушучи губами, а далі проголосив. Оскільки он і шкодник, козак, павло сміян, поставлений на праві і правом переконаний, висвідчений людьми вірогідними в позбавленні панянства наймечки своєї паськи, вличений і сам отказу не вчинив. За оний вчинок і, запобігаючи в подальшому такій сваволі, за 109 артикулем права має бути слушно на горло скарний. Намить запала така тиша, що було чути, як в одного з лавників буркоче в животі, а далі почувся жіночий зойк, то скрикнула сміяниха, і почулися плач та лемен численних сміянових родичів і челятників. Мабуть, він таки був некепським чоловіком. «Судіть за нашим християнським звичаєм, а не за чужинецьким!» гукали з розчинних сіней. Совався на лаві, не наче вона пекла його, отаман. Адже випила сміяна не одну кварту на свята та у будні. Щепотілися на покуті Піп з протопопом. Потім Піп звернувся до судді. «Взиваю о милосердії!» А плачі, стогони і далі гойдали хату, і Равицько стояло неймовірне. Всім було шкода хазяйновитого козака. Суддя ще довго мовчав, я бачив, що він навмисне розтягує цю мить. «А ти, Пасько, прощаєш вину панську?» Довгоноса з муратинням довкола носа Паська відказала, не підводячи очей. «Як люди!» Отже, проводив суддя, маючи респект на всі попередні літа, зважаючи на прохання шкодуючої сторони та поневаж просить на вся чесна громада села Кобиляки, суд дарує Сміянові смертну карність, звільняє від кари горлом і наказує ту вину осумувати так, воною нею паську, котра домагається скутечної справедливості, завченено їй шкоду, нагородити Сміянових добр. При цих словах писар підсунув папір і далі швидко записував овечками, двома, які сама вибере, подушками, плахтою, трьома сорочками, поясом штучковим і хлібом, скільки по Спасові нажне собі за день на Сміяновій ниві. Оному сміянові заплатити вину панську, а судді за його труди дати волів чотири. Овечок шість отаманули рушницю з рогом і жупан синій трупесків, трупецьків, сапторечеї дрібних, на сіськіп. Сміян і його родичі радо погодилися з тим, дякували судді. Я собі подумав, правдивий суд і славетний суддя, миршавий з вигляду, щубом, Неначе наче перепріла солома з гусиками-пацьорками схожими на обшмульгані вервечки і такий дошпетний в розмислі та присуді. Це й не пропаде. О, люди, люди, не лихо, коли трава забиває траву, а коли бур'ян жене понад нею вгору. Який присуд винесе він мені та савці, адже у в нас на двох тільки поганенька шкапа? Після важливої ді усіх мешканців кобеляк справи, як пащина, наша дрібна не мала в їхніх очах рідного пошанівку, і частина їх вийшла. Проте, що йому почали її попирати, вона вкинула суддю та левників у глибоку задуму і навіть непевність. Як бути? От і той, і той. Я вирішив триматися однієї стежки.